Thank yeah. luister na ‘n bybelstudie uit die openbaringreeks, aangebied door Dominique Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Hemelse Vader, Vader van ons, Heere Jesus Christus, Hy wat vir ons dier die geschiedenis lei en Hy wat vir ons op die pad na die eeuwigheid toe vat, ons dankie dat ons omken. Ons dankie dat Hy met ons is, soos die Heere van alle eeuwe met sy volk was op hulle woestijn En ons bid ook dat hy met ons sal gaan op hierdie reis, dat ons nie sal optrek hier vandaan, as hy nie met ons gaan nie. Want ons eie vermoens en ons eie gehoorzaamheid en ons eie inzicht is nie goed genoeg vir dit wat hy vir ons in hierdie boek sal openbaar nie. En daarom bid ons dat die Heilige Geest, die Geest van ons hierdie Jesus Christus, dat hy die een sal wees wat in ons harte sal spreek. Ons dankie vir jy die geleentheid. Ons dankie vir jy die wonderlijke speciale woord, wat jy net tot jy volk gesprek het. Wees dan met ons in neem weg alles wat scheiding maak tussen ons en jy en onze Heere Jesus Christus. Amen. As ek op, al die Lewa omring die troef en nes dat ek van God Kom kom bydra te swa. my siel nie sou in openbaring van Johannes die openbaring van Jesus Christus wat God omgegeet om aan sy dienstnechte te toon wat gau moet gebeur en wat hy dier die sending van sy engel aan sy dienstnecht Johannes te kenne gegeet wat getuig het van die woord van God en die getuigings van Jesus Christus alles wat hy gesien het Salig is hy wat die woorde van die professie lees En die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is Want die tyd is nabij Johannes, aan die 7 gemeentes in Asie Genade vir jylle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom En van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jezus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die ooverste oor die konings van die aarde, aan hom, wat ons liefgehaad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het konings en priester vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid, Amen. Kyk, hy kom in die wolke, en elke oog sal ons sien, Ook hulle wat om deursteek het in al die geslachte van die aarde sal oorom rouw bedryf. Ja, amen. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die almachtige. Goed, so ons begin maar met die, met die woord uh, openbare, wat het beteken die Griekse woord is uh, Apocalypse sy het nou ook al gehoor baie keer selfs in die uh, sekuläre manier van praat dat dit wat gebeur het was apokalypties dit was iets gewees wat eindelijk in die boek boekopembaring uh, thuis hoort so Apocalypse streng gesproke beteken iets wat in die eindtijd sal gebeur In die opzicht verskild het van profesie. want die professie uh, is oor die gang van die geschiedenis, maar die apokalyps is iets wat specifiek op die eindtijd gerig is. So streng gesproke kan een mens die woord apokalyps of openbaring net op die boek openbaring uh, toepas, alhoewel as een mens nou bykie oor die bybel praat en jy kyk na die ander bybelboeke, sê maar vooral die boek Daniel uh, en selfs gedeeltes in die Heere Jesus uh, Christus uh, uh, se rede daar op die Olijfberg uh, Matthies 24, Lukas 21 en so meer, daar gedeeltes is ook apokalypties in een sekere sin. So mens kan nie een baie streng grens trek tussen Dit is alles net wat op die eindtijd gerig is nie. As een mens die boek openbaring vat, dan is dit eindelijk uh, inderdaad een uh, balans tussen drie elemente. Die, die een is openbaring oor wat op die eindtijd gebeur, die apokalyptische gedeelte, maar dan is daar ook een gedeelte wat het oorvleel, en dit is syverprofessie, net soos ek in die Oud Testament krijg, maar dan het, is die boek openbaring ook een brief, en ons gaan nogal heel wat daar ook praat, so, jy kan nie altyd, wat in die boek staan, net in een kategorie plaas neem, mense maak baie keer daar fout ook. Um, hou sien ons, aan die begin, hierdie is die openbaring, uh, wat van die Heere Jesus Christus, nou hierdie openbaring, is slechts moendlik gemaakt, dier die dienswerk van die Heere Jesus Christus uh, as, hy, as hy nie aarde toegekom het nie as hy nie gedoen het wat hy gedoen het nie dan sou ons nog steeds in die duister gewees het uh, hy was soos die apostel Paulus sê die Heere Jesus Christus was die mysterie in die ouvertaling praat die verborgenheid van God uh, die Grieks is mysterion Hy is die mysterion, die verborgenheid van alle tyde en hy is in die tyd aan ons geopenbaar. Dit is een verborgenheid wat aan die licht gekom het. En omdat daar die verborgenheid aan die licht gekom het en ons gesien het in die evangelies en in die rest van die skrif, alles wat die Heere Jesus Christus gedoen het, daarom is daar nou een openbaring van die eindtijd moendlik. Als dit nie was nie, dan zou so so daar nie openbaring van die eindtijd gewees het nie. Uh, toe hy gekom het, het alles in plek begin vallen. En mens krijg nogal die die, uh, sterk die atmosfeer in die begin van Lukas die evangelie. Nou gaan dinge begin gebeur en die geskiednis en die, die volleinding van alle tyde gaan nou in, in werking gesteld word. En uh, die wereldgeschiedenis het met die komst en met die werk van die Heere Jesus Christus in sy laaste fase ingegaan. Ons het al, misschien al oor gepraat uh, met ons ander uh, bybelboeke wat ons behandel het, maar wanneer die apostel Paulus praat van ons leef in die laaste dag, beteken dit eindelijk alles wat nou gebeur van die Heere Jesus Christusse opstanding, en van sy hemelvaart. So ons is nou al 2000 jaar, meer 2000 jaar wat ons in die laaste dag is. Um, goed, so die boek openbaring, as een mens ook net so'n bykie kan terugstaan daarvan, is nie een boek uh, wat daar is om die neskierigheid van die wereld te bevredig nie. Uh, die wereld kyk dikwels uh, na openbaring en hulle haal ook dikwels daaruit an, uh, hulle maak selfs films oor die boek openbaring. Uh, maar dit is die kerk van die here wat in hierdie boek opgebouw en vertroos word. Uh, dit is, sal uh, vir die wijse en die verstandige mense, die rede twisters van hierdie eeuw, dit sal een verborgen boek vir hulle bly, maar dit sal dier kinderlijke geloviges sal dit gegloe word en dit sal slechts vir hulle uh, iets beteken. So ons sien dat die boek is gerig ook, of die brief is gerig ook aan Christus se dienstnechte, letterlik in die Grieks, doeloos slave, uh, is gerig aan die 7 gemeentes in Aasie, dit sien ons in, in vers 4, dit die kerk, dit die kerk, Christusse so dienstnechte, uh, die 7 gemeentes uh, van klein Aasie, dit dui op die kerk van alle eeuwen. So hierdie boek bly geslote vir die wereld. Die wereld gaan niks daarmee uh, kan doen nie, dit gaan vir niks beteken nie, hulle haal hier een stukje aan, hulle haal daar een stukje aan, hulle probeer betekenis daar uit haal, maar hulle kan maar net so wel blij by Nostradamus of wat hulle ook al wil gebruik, of hulle tarrokaart, of wat ook al uh, baie, baie uh, uh, tovenaars en toekomstvoorspellers gebruik die boek openbaring as deel van hulle Uh, arsenaal, net soos uh, ons daar lees in handelinge 18 waar daar die sieve seens van Skefa was wat in die naam van uh, Christus of Jesus duivels uitgedreif het, en toe sê die duivels oor die soms ek, ek, ek weet wie Christus is, maar jylle, jylle ken ek nie en uh, dis Maricelle ook so, ne hulle het nie een greep op die boek openbaring nie So, wat interessant is, wat ons ook opmerk, nou daar in vers 4, die boek is gerig aan die, aan die 7 gemeentes van Klein-Aasie, maar die, die, die, die brief is nie gerig aan uh, die gemeente in Jerusalem nie. Die Jerusalemse gemeente word nie genoem nie, hoekom nie? Wel, een van die hoofrede natuurlijk is, is dat die gemeente in Jerusalem nie meer bestaan het nie. 70 jaar na Christus die Romeine gekom en hulle het Jerusalem gelijk gemaakt met die aarde. Hulle het die tempel afgebrek en ons gaan nog baie daar praat. Baie praat oor wat die Romeine gedoen het in die tempel in Jerusalem, maar Jerusalem was daar nie meer nie. So ons sien hier, dat die, die brief geskryf is na die val van Jeruzalem, uh, of die boek geskryf is na die val van Jeruzalem, en ons sien dat die kerk van alle eeuwe word nou gedra door die sendinggemeentes, die gemeentes wat die apostel Paulus en die ander apostels tot stand gebring het, uh, dit, is nou, dit is nou die kerk van alle eeuwe, daar die uh, centrum wat daar was in Jeruzalem, Uh, wat alles na een toegegan het, alles na toegewees het, dis nou nie meer daar nie, die kerk van alle eeuwe is nou in die sending gemeentes, en inderdaad soos dit vandag ook is, in die gemeentes wat ons in hierdie land het en in die rest van die wereld het, dit is nou die kerk van alle eeuwe, en die brief is ook natuurlijk ook gerig aan ons. Um, so ons, ons is nou besig om daar die om daar die kerk voort te draag. Um, selfs, uh, uh, uh, wat ons nou ook hier opmerk, is dat uh, die, die woorde word aangebied vir mense om te lees. Uh, salig is die wat hierdie, hierdie woorde lees, wat hierdie profesie lees. Um, en, en, uh, uh, Dit is vir ons uh, so absoluut deel van ons kerk wees, dat ons Godse woord lees. Uh, dit is een woord wat gelees moet word. Uh, Sels wanneer daar nie een dominee in een gemeente is nie. Jy krij in sommige ge gemeentes krij iemand wat een voorleeser is. Net die voorlees van die woord is klaar iets wat uh, saligheid, uh, saligheid bring selfs al is daar nie een dominee nie. Om salig te wees, vers 3, moet jy die woorde lees, jy moet het hoor, so hoor dan nou dikwels ook in die boek boekopperbaring, wie een oor het om te hoor. So, jy kan die woorde kan gelees word, maar as jy nie, as die woorde nie gehoor word nie, as het nie een kwestie is van by die een oor in en by die ander oor uit nie, dan gaan het ook niks beteken nie. En, jy moet het bewaar. Nou is ek so blij, dat ons een bykie tijd spandeer het met die psalms. Nee, Welzaliglik, hy, wat nie met die sondaars meng nie, wat nie by die kring van die spotters sit nie, maar wat doen? Hy, wat met die Heerese woord omgaan by dag en nacht. Nee, die selde van psalm 1, wat hier na vore kom, die gedachte dat jy ges, uitermate gelukkig is, dat jy, uh, ger, dat jy uh, uh, uh, in een wonderlijke posiesie is, dat jy die here se woord kan lees, dat jy dit kan hoor, en dat jy dit kan bewaar. En bewaar bewaargedachte gaan ons nou nog ook heel wat in die boek openbare mee, mee te doen kry. Um, dit moet ook bewaar word, dit moet aangegryp word, dit moet jou eie gemaakt word, nie moet besef, maar hierdie woorde is nie net woorde wat skryf is dier iemand duisende jare terug nie, dit is woorde wat vandag op my betrekking het. Nou kon die ander ding wat ons ook hier so merk, is dat net soos met die rest van die bybel, is dat, uh, dat die boek boekopembaring geskryf word dier middel van tussengangers uh, of kom ons noem hulle openbaringsagente as een hulle so kan noem die, ons lees dat die Engels speel een rol Johannes speel een rol die gemeente speel een rol die voorleesers speel een rol die getuies, allemaal speel een rol tot vandag toe die Heere kon sy openbaring sy skrif, sy, kon hy op, op ander manier oorgedraad, maar hy het, hy het besluit om dit te doen dier agente. Uh, en die, uh, in die oud-testement die profete dinge opgeteken en Mooses het dinge opgeteken, Nieuwe Testament, apostels, die evangeliste het dinge opgeteken. die Heere gebruik mense en hy gebruik hulle binnen hylle omstandighede, so, uh, dit is mense wat elkeen, as ons met Theramea te doen kry, dan kry ons een profeet wat, wat baie zwaar kry, uh, as gevolg van die feit dat die Heere om op een jong ouderdom al met hierdie, hierdie profesie, soos hy dit belas het belast het, ne, ons, so, ons, uh, Jesaja wat voor die Heere staan en Jesaja sê en sê wee, maar ek is verloor, ek is een sonder mens, ek hoor nie, ek hoort nie hier nie, en David en, en so elkeen het sy omstandighede Mooses baie bekende voorbeeld wat gesê, jyre, ek is nie tot hierdie dinge bekwaam nie, ek kan hierdie soort van werk doen nie en so meer. So elkeen binne sy omstandighede en Johannes ook gaan Uh, gaan ons nou in hierdie, in hierdie uh, uh, uh, gedeelte gaan ons begin achterkom al hoe meer wat sy omstandighede was. Uh, wat interessant is, is dat daar staan Johannes. Johannes sê hierdie dinge of het hierdie dinge ervaard, hierdie dinge gesien. Daar is nie 'n bekendstelling nie. Dit is nie, uh, ek is Johannes Uh, Paulus stel homself in sy briewe so bekend, ek is Paulus, ek is die dienstnig van die Heere, ek is die apostel, ek is geroep dier God en soe meer. Johannes val net recht met, uh, hy stel homself nie bekend nie. Uh, hy, hy val recht met die deur in die huis. Hy veronderstel dat hierdie mens omkende, en hulle ken hom. Hulle ken hom. Hy noem nie dat hy die, ander evangelie, hy het een van die evangelies geskryf het, of hy ander briewe geskryf het nie, hy sê net, Johannes. Hulle weet wie hy is. Nou, volgens oorlevering, ons lees dit nie in die Bijbel nie, maar volgens oorlevering uh, was Johannes die laaste deel van sy lewe voor sy verbanning, was hy uh, die leraar in Evese gewees. Hy was die die dominee in Everse gewees, of die apostel in Everse gewees, Everse groot uh, wereldstad. Nou wanneer ons na die 7 gemeentes kyk, die 7 gemeentes wat nou genoem word, dan sien ons dat die eerste brief wat ons van hoofstuk 2 af gaan behandel begin in Everse en dan volg daar die as een mens dit nou op een kaart sien, afsien jy, die ander gemeentes wat genoem word, word in volgorde genoem, soos jy hulle sou besoek per pad. Dan nie een, dan die ander. Dit nie somme door mekaar. Nie. Hulle loop in een specifieke lijn. So, Johannes praat met die mense, in Evese, uh, uh, namens uh, God, namens Christus, wat hier aan hom verskyn het, maar hy, Daar die brief gaan nou na die volgende gemeente en die volgende gemeente in al 7 gemeentes oorgedra word, maar hulle weet wie Johannes is. Hy is die een wat, wat nou uh, voor sy verbanding in Evese was. So, ek het gesê dat die brief of die boek openbaring, dat het Apocalypse is, dit wat in die eindtij gaan gebeur, dat is ook profesie, maar dit is ook brief en ons sien ook dat die brief begin met uh, die uh, baie bekende typische seengroet wat jy ook in die Apostel Paulusse briewe krijg. Uh, genade en vrede vir julle. Uh, die garis is daar die genade, is in die Grieks. Genade en vrede vir julle, dit was een typische aanhef, van die Griekse brief, toe ons nou op school was, en ons moest nog opstel en skryf, dan, dan is ons altyd voor stok gekry, om het ons een brief begin, uh, dit gaan goed met my, ek hoop, dit gaan goed met jou ook. Het was die geëikte, die geëikte formule. Uh, maar so het die Griekse briewe ook een geëikte formule gehad genade vir julle, of vrede, of macht het byie, met jou baie goed gaan, ek rig nou hier die brief aan julle, maar ons val met die deur in die huis hier te sê, genade vir julle. En ons sê nou die apostel Paulus en die ander riefskrywers in die Nieuwe Testament, hulle van die Griekse aanhef, en hulle sit Christus daarin. Ja, genade, en vrede vir julle, uh, soos ek sê, dit is nou typisch om te sê, hoop het gaan goed met jou. So, Johannes is die oordraar van die brief en die brief kom van hom wat is en wat was en wat kom. En dit neem ons terug na Exodus toe. En as ons met die boek openbaring te doen krij, dit is eindelijk jammer dat ons nie dit kon doen nie. Ons gaan wel baie met die psalmste doen krij wat ons nou reeds kon behandel. Maar as jy die boek openbaring te doen krij, moet jy die boek Exodus doen in jou achterkop, moet jy vastnoop. En waar lees ons in Exodus? Exodus 3, waar God omself, die Heere omself openbaar, ja, we openbaar omself aan Mooses, as ek is wat ek is. Ek is wat ek was, ek is wat ek nou is, ek is wat ek sal wees. In die selde idee kom hier hierna vore, wat vir hom sê, wat is, en wat was, en wat kom so daar die Die Heere, die Heere van die Oud Testament, kom hier na voor. Diezelfde uh, die verbondsgod is die God van Abraham Isaac en Jacob, die God van die profete, die God van Davod, die God van die Nieuwe Testament in die kerk, een en diezelfde Heere uh, van alle tyde. En, van die 7 geeste wat voor sy troon is, nou, baie mense het een probleem met uh, daar die woorde, is die Heilige gees dan verdeel in sewe. Nou, daar is al baie daar oor geskryf en ons sal waarschijnlijk in die boek voor en toe sal ons bykie meer daar oor sê, maar kom ons sê op die oomlik dat, hoeveel gemeente het ons, ons het 7 gemeentes, so elkeen van daar die gemeentes het inderdaad iets van die Heilige gees iets van die heilige geest. Elke een het een, het een deel van Godse geest. Het dui dan, hier die 7 geeste wat voor die troon van God is, dui op die volheid van Godse geest, net soos die 7 gemeentes, dui op die volheid van Godse kerk, die kerk van alle eeuwe. Het is nie een opgebreekte heilige geest nie, net soos het nie een opgebreekte kerk van die Heere is nie. Uh, natuurlijk, nou wat voor sy troon is, Godse gees is daar voor Godse troon en Godse gees is die een wat Godse raadsplan in die tyd laat ontvouw, wat die dinge orden, soos God het wil hee. En dan word die Heere Jesus Christus genoem, die derde persoon van die Godre enig. Hy is die getrouwe getuie. Hy is die getrouwe getuie. Hy is die een wat voor die joodse raad gestaan het, hy is die een wat voor Pilatus getuig het, dat hy die Christus is, en hy is getrou in sy getuigendis. 1 Timotheus 6 vers 13, sê Paulus vir Timotheus, sê gebied jou voor die aangezicht van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie beleidings, getuig het. So op die kritieke oomlik in die wereldse geskienis het Christus getuig dat hy die Christus is. Voor die Joodse Raad en voor Pontius Pilatus. Dis wat om sy, sy lewe gekos het. Nee. Hy is die eersgeborene uit die dode, met ander woorde, die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. Mense kan van my sê, ja, maar daar is ander mense wat ook, soos Lazarus wat ook Uh, opgewek is uit die dood uit, en daar die kind van die wederweer van Nain, wat ook opgewek is uit die dood, Elia en Elisa het mense uit die doode opgewek in die, die, die oud-testement, maar die verskil is, daar die mense het weer gesterwe. So, Christus is die een, wat uit die dood uh, opgewek is. 1 uh, Colossensie 1 vers 18 Hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, so dat hy in alles die eerste kan wees. Hy is die overste oor die konings van die aarde. Dit is ook, om nou weer terug te keer na ons psalm toe, hoe ons om in psalm 2 leer ken het, ook in psalm 110, wat ons baie tyd anspandeer het. Elke knie sal voor om buig, Uh, dit is vir ons een baie belangrike eigenskap in die boek openbaring Christusse Koningskap ons sal baie daarmee te doen kry as ons hierdie boek wil verstaan hy is in beheer van alle overhede alle konings, alle machte hy laat die geschiedenis ontvou hy is die een soos ons later sal lees wat die 7 seels oopmaak hy kom om te oordeel soos ons elke sondag belei die levende en die dode en dan voeg voeg ons gedeelte by wat ons lief gehad het. Weer eens, daarie ons sluit nie die wereld in. Dis die mense aan wie hier die brief geskryf is. Johannes, die mense van klein aas sê, wat die woorde gehoor het en het bewaar het en wat het God Godse uitverkore kinders, uh, hy het ons lief gehad. Hoe het hy ons lief gehad? Johannes skryf, In sy evangelie hoe hy na hierdie wereld toe gekom het en sy lewe vir sy broers en vir sy systers neergeleid. En hy het ons gewas in sy bloed. Hy het ons van ons sondes gewas, dis ook so direct in ons doopformulier oorgeneem. In openbaring 7 vers 14 gaan ons lees, Dat uh, daar die mense wat voor die troon staan, hulle kom uit die verdrukking en hulle het litlere gewas en wit gemaakt in die bloed van die lam. So die boek uh, openbaring bring nou hierdie uh, perspektieve vir ons na vore. Uh, hy kom in die wolke en elke oog sal ons zien, eh, uh, dit is die realiteit van die toekomst, dit wat hy in handelinge een vir ons voorspel het, dat hy kom in die wolke, ook elke oog sal omsien, wat vir ons eindelijk een verstommende ding is, as die mens daar dink. Die aarde is rond, en elke oog wat daar is, sal Christus sien kom, so die mens aan hierdie kant van die aarde sal omsien omsien, ek weet nie hoe dit moendlik sal wees nie, maar elke oog sal omsien, en dit is inderdaad wat die skrif vir ons sê, elke oog sal omsien, ook hulle wat om deursteek het, en al die geslachte, die mense wat hy voor gebid het, Vader vergeef hulle wat hulle doen, die mense sal omsien, en al die geslachte van die aarde sal oor hulle rouw bedryf. hulle sal nou skielik baie spuit wees, oor wat hulle, aan hom gedoen het, die implikatie van dit wat hulle aan Christus gedoen het ja, amen staan hier achterna ek is die Alpha en die Omega die begin en die einde sê die Heere wat is, en wat was en wat kom, en weer word het vir ons herhaal, die Almachtige in vers 6 het ons gelees hy het ons gemaakt, konings en priesters vir sy God en Vader inderdaad dit wat ons dan ook in Exodus 19 lees vandaar die volk daar staan Uh, voor die Heere, voor hy sy wet gee, dan sê hy, ek het hulle uitgeroep uit die Egypteland om vir my koninklike priesterdom te wees. Die apostel Petrus herhaal dit ook in sy eerste brief waar hy sê uh, dat ons is die koninklike priesters wat God uitgeroep het om die weldade van Christus te verkondig. So hy maak ons dit. Ons sal eendag saam met hom verkoop tot in alle eeuwigheid en dan kom dit weer terug, die lof aan hom, die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Soveel uh, weer in eens in saamgevat dit wat ons in die laaste vijf psalms, wat ons gedierig mee bezig wees, was die lof wat aan God moet toekom, dit wat ons ook in die einde van die Onse Vader lees, aan hom behoor die Koninkryk en die krag En al die heerlikheid tot in eeuwigheid. Enige vraag tot dis na een bybelstudie uit die openbaringreeks aangebied door Dominique Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. As jy belangstel in hoogpreke en bybelstudies, besoek geris woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad woorde uit sy woning. As jy enige navraai het, kontak ons by 083 650 2186. Dit is 083 650 2186 Wie is die man wat hier van die kral De zware donker schat verdied